Ezt most bizony attól függetlenül, hogy nem tudom, hogy egy audioblog közöpébe teszem be, vagy ezzel fogom majd kezdeni valamelyiket, el kell nem. Hát az van, hogy nem tudom, hogy ti tapasztaltatok e életetekben azt, ha valakivel jó viszonyban lesztek, vagy kedvesek, vagytok hozzá rendesek, vagytok vele, akkor előfordult az, hogy elpofátlanodik. Na most ez megvan az állatvilágban is. Ebből is látszik egyébként, hogy az emberek különösebben nem sokkal jobbak értelmi színvonalban, mint az állatok. A legtöbben azok igencsak ilyen mély haszonállat értelmi színvonalon vannak. Körülbelül az érdekli őket, hogy a szar tudják turni, meg fel tudják zabálni, amit lehet. Továbbiakban nem tudnak ezen kívül gondolkozni, szerintem ez ismerős mindenkinek. Hát, most akiről beszélnék konkrétan, az anyul, akit én csak úgy hívok, hogy paraszt, de ez egyáltalán nem a véletlen műve, hogy ilyen nevet találtam neki, ugyanis elég jó kifejezi a személyiségét. Elképesztő egyébként, hogy ma két új tapasztalatot lettem gazdagabb, egyrészt van pofája odajönni, és odadugni a fejét azért, hogy simogassam. Hát ma tévénézős napom volt, szerencsére egy kicsit kikapcsoljak, és egész végig az egyik kezemmel a barátnőmet, a másik kezemmel a nyulat kezdve akar és ha abbahagytam, akkor azonnal le kell hisztizni gyakorlatilag, mint ahogy egy csomó dolog be egyre jobban hisz, az elején amikor hozzánk került még, hogy meghúzta magát, jó viselkedett, de most már ilyenek, hogy hisztizik, hogy ki akar a ketrecből, amikor kiengedjük, akkor neki be kell mennie, az ágy alá, mert ott van egy-két kábel, amit lehet rágogatni faszán, mondjuk el lehet rágni a laptop töltőt, ami nem gond, mert 20 ezerért kapsz másikat, meg ilyen apróságokat, amit persze valószínűleg én hirtelen dühömben statáriálisan halálra torolnék meg, úgyhogy jobb neki, hogy hóvatosan viselkedik, hogy óvatosan csinál ezeket a kis Minden esetre. Ma ezért kevésbé haragszom, annál inkább poénosabb, hogy elértük azt a nyúlnál, hogy odáig menészkedett, hogy belehugyozott a cipőmbe. Eddig kényelmesen mindig visszament a kis ketrecébe, oda a szalmára, vagy mi a és ott intézte el ezeket a dolgokat. Nem szart ki, nem bogyozott ki. Utyákra kellett csak vigyázni, nem más szarak be a ketrecébe, ki nyúl szart. De, ha mindezen kellemetlenségre műjeltünk, akkor nem volt gond, mert nem piszkított oda sehova, de most ezt csak azt vettük észre, hogy nagyon kényelmesen trónol az egyik cipőmben, és húzódott. Az a szerencs, hogy ez a kutyacselyet a cipőm, ami amúgy sincsen nem nagyon optimális állapotban, lévén, hogy itt a retekbe mászkálok vele. Szóval erősen gondolkozom, hogy ezt a nyulat fel fogom ajánlani valakinek ingyenes megvételre, mert így a, ennyi állattal már az idegrendszerünket egy kicsit kikezdeni, mert ha még csak a nyúl lenne, az hagyjál, de az, hogy ha otthon vagy legalább nyugiba, akkor is a két kutya plusz még a nyúl is ugrá rajtad, az már egy kicsit merenek. Nos, ha mai nap különböző vicces híreket hozott számomra, de miért ezt elmondom? Az előtt itt magam beeltűnöm azon, hogy a parasztnak miért a az autó visszafordítóban kell megállnia. Van itt nálunk egy ilyen kis ö, rész, ami azért van kitalálva, hogy y meg tudj fordulni. Ott vannak mert -e a parkolóhelyek, de a paréjnak a megfordítóba kellett okvetlenül leparkolni, valami rejté. Lehet, hogy így 32 cm-ben kell gyalogolni, hogy valami egyéb fontos indoka van. Most elmesélek nektek egy történetet. Lehet, hogy már elmeséltem, az a baj, hogy kurván nem emlékszem vissza az audioblogokra, megfél, megfogatjátok még egyszer, szerintem megért annyit. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy olyan verseny, aminek a szervezésében én hogy benne voltam, és egy nagyon, nagyon jelentős verseny ebben a hazai similabda labda nyúvasztó sportban. Történt az, hogy engem megkeresett egy nagyon komoly fiatalember, már korábban, hogy segítsek a versenyzésében, versenyszervezésében működjek együtt, segítsek, mint sajtó, meg segítsek az egészet megszervezni, csak hát ez a fiatalember sajnos egy, második fiatal, egy másik fiatalemberrel állt kapcsolatban, akinek nagy részben köszönhetjük azt, hogy a simi, labdany, sport tönkre van téve, Mondhatnánk, hogy egy szervezeten belül tevékenykedtek, és én úgy gondoltam, hogy semmiképpen sem szeretnék segíteni annak a valakinek. Tehát nyilván azt mondtam neki, ennek a embernek, megkérdeztem úgy, hogy elményűnek érzi magát azzal kapcsolatban, hogy én majd neki fogok segíteni azért, mert tudom, hogy ő annak a valakinek az embere, és ezáltal neki fogok segíteni. Tehát nyilván nem vagyok hülye. Ez a dolog ez így a nyiba maradt, ő megcsinálta egyedül a. Szenzációs similabda nyúvasztó bajnokságát, a Natural Similabda nyúvasztó bajnokságát, mert egyébként nem is értette az ember, hogy a naturál és a Dopping tesztes verseny között mi a különbség. Hát elárulom nektek, hogy jelentős különbség van. Ugyanis a Dopping teszten át kell menni, a naturál verseny meg azt jelenti, hogy nem Coxals. Tehát ez azért elég jelentős. Na mindegy. meg volt a szenzációs similebb nagy verseny az embernek, nem volt különösebben gáz, csak ott is ment körbe a vetítés, ami miért én tudtam, hogy az emberünk problémás egy kicsit, hogy én több céggel kapcsolatban vagyok, és ő azt a technikát alkalmazta, hogy a cégeket behúzon a szponzornak, hogy mindegyiknek behozotta az, hogy benne van a többi. Ez sajnos rajtam keresztül nagyon könnyen kiderült, mert én kapcsolatba álltam azokkal a cégekkel, mindegyikkel, és tudtam azt, hogy ha a és B beszélt, akkor azt mondta, hogy C és D cég van benne, bár mondjuk most hülyeséget mondok, mert nem így volt. Tehát, ha A gel beszélt, akkor azt mondta, hogy B cég, és RCG cég menne van. Nyilván ugyanezt a metódust követte, mindig ugye azt hagyta ki, akivel éppen beszélt. Csak ez egyik se volt igaz, tehát ő felépítette a légvárat arra, hogy mennyi mindegyik meghatódik, hogy mennyien menne vannak, és mindenki adja a lóvét. Csak hát sajnos, én ezt nem állítom, hogy miattam, hanem valószínűleg azért, mert nem hülye senki ennyire. Ez nem hív, nem valósult meg ez a történet. Mindenesetre az a lényeg, hogy ő a szenzációs versenyét. Egyébként egy ö, olyan betét számokkal, hogy legyen só műsor, hogy idig, honnan, idig és egyéb szenzációs is föléptek egy civil labda verseny verseny, amit gondolhatjátok, hogy mekkora lelkesedéssel fogad a közönség. Még jó, hogy nem fekete párkorról van szó. Tömör lényeg, lement a verseny. A egyetlen apróbi hogy azon kívül, hogy a versenyzők teljes mértékben hulladékok voltak, tehát még egy kis takony sem nagyon tudtak nyúvasztani, nemhogy egy similabdát. Szóval Szóval lement a verseny úgy, hogy igazából a, a végeredmény az volt, hogy valahogy a versenyzők igen kapták meg a díjakat, amíg beletek érve, mert volt itt pénzdíj, meg új simi meg kutyafasa. De hát mindegy, előfordulnak ilyen apró balesetek, kicsit rosszul néz ki, de hát. Nos, ez volt az előzmény, ennek után ez a fiatal ember megkereste a similabda gyártásban piacvezető céget, és elkezdett vele tárgyalni. Én ezt valahogy megtudtam, valószínűleg a cégtől szóltak nekem, hogy mi van, és én azt mondtam nekik, hogy nos, itt kéne megállni. Én szerint személyem azt javasolná, hogy ezzel az emberrel azonnal függesszék fel a tárgyalásokat, mert hogy finom legyek, nem komoly. De ők azt mondták nekem, hogy de higgye, el, hogy ez nem így van, mert ők utána néztek, és igen, nagyon komoly dolgokat el tud az ember intézni. Mondom, hogy hagyjuk. De mindegy, végül is engem is meghívtak egy megbeszélésre, ott volt. Ez az emberünk, akit nevezzünk egyébként a véletlenség kedvéért linknek és még a Vöröszóli is ott volt, aztán ott volt a piacvezető similabda labda gyártó cég. És elkezdtünk ezekről a dolgokról beszélni, és nekem nyilván a legnagyobb problémám az volt, hogy a Link nevű barátunk barátját és annak a szervezetét hogyan lehet ebből kihagyni, mivel én nem adom a nevemet, illetve nem veszek részt olyan megmozdulásban, ami ennek a szervezetnek segít. Sikerült volna erre valami megoldást találni. Na most itt tudni kell, hogy a Magyarországon a marketing piac barha komoly cégeknél, akik simi gyártással vagy importtal foglalkoznak, úgy működik, hogy elkezdik szarozni a többieket. Csak amikor valaki a piacvezető szarozza, akkor sajnos bepozícionálja magát alá egyrészt, másrészt komoly talanná teszi saját magát. Nyilván bizonyítja is, hogy az hogy komolytalan. Mert akinek ennyi a marketing stratégiája, hogy cigány vagyok, vedd meg az enyémet, mert a másik és szar, azt nyilván ennyire lehet komolyan venni. Na most linkbarátunk, mivel tudja, hogy van egy olyan cég, akit így nem kedveltünk emiatt, elkezdte ezt a céget erősen szitni nekünk, annak a simi labdanyúvasztó versenyzőit is. Amit mi nem igazán értettünk, hogy, hogy jön ez ide egy üzleti tárgyalásba, ez igazából miért kell, hogy előjön, tehát minket annyira nem érdekez ez a téma, hogy folyton róluk kell beszélni, de nem is lényeges annyira. Aztán, nem telt el egy hét a megbeszélés után, a piacvezető simi labdanyúvasztó, vagy simi gyártó cégnél közölték, hogy hát ez az ember, ez, ez tényleg gáz, úgyhogy inkább ezt a kis törzetet kihagynánk. Hozzáteszem azt, hogy volt ebben a történetben egy olyan mellékszál, hogy az amerikai legnevesebb simi labda nyúvasztó bajnokot akarta ez az ember elhozni, a link jellemű ember. Méghozzá úgy, hogy ezen a rendezvényen fellépett volna, és igazából ezzel elment ki az egész dolog. Ő mondta, hogy a, simi labda a Mr. Simi Labda nyúvasztó legnagyobb bajnok már ki van fizetve, már megölte a repülőjegyet, már átutalt neki a lóvét előre. Más kérdés, hogy én erről exponenciálisan növekvő összegeket hallottam, attól függetlenül, hogy kivel tárgyalt, mert ugye nekem azért visszamondtak pár dolgot, ez az ismerettség körömből, De mindegy. De attól hogy mivel nem jött össze aztán a piac a Similabda gyártóval a történet, mert valami olyasmi megbukott, hogy esetleg nem mondott igazat, ami ezzel az emberrel előfordult néha meg kell, hogy mondjam, ezért ő elment azokhoz, akiket nekünk szidott. És ez az igazából vicces rész a történetben, hogy nekünk még őket fikázta, utána elment hozzájuk. Na most ezeket az embereket mi nem véletlenül nem kedveltük, mert az első reakciójuk rögtön az volt, hogy elkezdtek minket fikázni. Mindjárt nagy lett az art, annak a Similabda importőr cégnek, aki nagyon komoly amerikai similabdákat hozott be állítása szerint, és kurva a minőség és a piacvezető természetesen, természetesen szar similabdákat gyárt. Tehát ennek a nagyon komoly embernek <coughs> van egy ilyen története, hogy engem ő megkeresett jóval előtte, mert volt nekünk ilyen kis internetes vitánk, amiben én elég jó vagyok. Ugye szarráfikáztam szerint, ezért még a nevet is kellett változtatnia előtte simi labda mester volt, utána meg simi labda köcsög lett. a simi labda köcsög megkeresett engem, akkor és neki hát nekem sírni déni hogy jaj, ne bántsál és hagyjuk ezt abba, és akkor megegyeztünk, hogy jó, ha ők nem fikázadnak, akkor én se fogok. De ezek után, amikor megkereste az elég link természetű fiatalember, akkor a simi labda köcsög minden tartoskodni, és hát vannak gonosz emberek, akik a által üzemeltetett porba Fingo internetes fórumra írt szarságait nekem átküldik, és így el tudtam olvasni, hogy hogy az ezét, és hogy előadja, hogy Jó, hogy mi elhozzuk nektek a simi labda nyúvasztó bajnokokat. Csak az a baj, hogy ő soha nem hozott simi labda nyúvasztó bajnokot, mert amikor ő simi labda nyúvasztó bajnokkal egyáltalán szóba állt, azok először is rögtön elvesztették a majnoki címet, mert átszállt rájuk a Karma, ennek a szerencsétlen hülyének a balsorsa Másrészt, amikor ő először simi labda bajnokot prezentált itt a közönségnek, akkor az valójában más küldte ide helyette, ő csak minimális költséggel szállt be dologba, és ebben az esetben is más intézte ugye Link barátunk azt, ami nekünk nem kellett. Tehát nem nagyon volt neki mit vergődni arra a szenzációs üzletre, amit mi visszamondtunk. Tehát lehet, hogy ő ezt nem tudta, hogy a Link fiatal ember átbaszta, vagy lehet, hogy csak ennyire, Ferdinné látja szegény a valóságot, nem tudom, de le is szarom. Az a lények, hogy ment az arcoskodás. Ebből aztán az történt, hogy szerveztük mi is, ami kis Simalabda nyúvasó rendezvényünket. Aztán kiderült az ő kis similabgya nyúvasztó bajnokuk egy, szintén egy versenyen fog részt venni, amit rászerveztek olyan arra a napra, amit a mi simi labda nyúvasztó rendezvény, csak hát a mi simi labda nyúvasztó rendezvényünk már 13 éves múlta tekintett vissza, és a legnagyobb simi labda nyúvasztó rendezvény volt. Ezért egy kicsit hülye nézett ki, hogy ők rászervezték, de hát ők ezt mondták, hogy az erősebb kutya baszik. Aztán, hogy közeledett az időpont, látszott, hogy nem nagyon vannak versenyzők. Hiába ígértek pénz hogy vagy simi labdákat. Nem. Nem nagyon jelentkeztek versenyek, akkor kitalálták, hogy nemzetközi verseny lesz volt nekik egy úgynevezett bajnokok, akivel az volt a baj, hogy ő valóban bajnok volt, csak még a, pi a piacvezető simi labdanyugasztó cég által az sponzorálva egy bajnok. Tehát az ő bajnokok volt, nem ezért társaságé volt. Bajnok, mint bajnok, érted? Ezt most megfogalmaztam, de nem baj. Úgyhogy egy kicsit szar volt vergődni hogy a mi bajnokunk, mert érted, mi a Sumaher is a Ferrari bajnoka volt. Lehet, hogy utána mondjuk Elmegy a Dácsiához versenyezni, de a Dácsiával már nem fog szegény forma egyet nyerni, valószínű. És a Dácsi akkor, ha veri magát, hogy a mi bajnokunk, akkor ez egy kicsit irreleváns történet, vagy irreális történet olyan szempontból, hogy nyilván nem náluk volt a bajnok. Ez volt a történet Az Zalasi Milabda Nyúvasztó bajnokkal is, akit aztán szarájégettek, mert kiderült az utolsó héten, az ősi Milabda Nyúvasztó bajnokságból nem lesz semmi, Erőtte még küzdöttek, hogy majd a mi versenyünkről átcsalják az embereket, hogy sajtóközleményt adtak ki, hogy ők hajlandók a sport érdekében, nyilván a sport érdekében, hát ez természetes. A sport érdekében hajlandóak későbbre tenni a rendezvényt, ha mi megmondjuk, hogy a miénknek mikor lesz vége. Én erre nem reagáltam hivatalosan, mondtam, hogy semmiféle sajtóközleménynek semmiféle hivatalosan reagálni, nem vagyok hajlandó erre, szarok bele. Esetleg egy privát üzenetem van, hogy tegyétek éfére köcsögök de körülbelül ennyi volt a reakció. Így aztán mi szép szerényen, különösebb nyelverés nélkül, visszafogott reklámmal megcsináltuk az ország legnagyobb similabda nyúvasztó rendezvényét, ami elég jól sikerült. Internetes közvetítés volt, minden lófasz. Ott nézhetétek a monitoron, hogy hogy mindenki mindenkit similabdákat. Hát nekik meg kiderült az utolsó héten, hogy hiányzik. Nem tudom, itt a plegykák 8 millió forintról beszélnek, de nem is érdekes, hogy mennyi. Az hogy nem volt lé. Kiderült, hogy a similabda Világbajnok, Mr. Similabda, ki se volt fizetve, a repülője se volt pénz, a helyszín nem volt kifizetve, hát totál beégés volt az egész. Nagy pofa mellett mind a önmagát konkurensnek tartó Similabda importőr amerikai szuperszárc cég is beégett, mint a szar, a bajnokai is beégtek, mint a szarok, és beéget természetesen a link jellemű fiatalember is, de nem gyengén, de annyira, hogy hogy így nem tudok elképzelni, hogy az utcára ezek után hogy mer kimenni. Hát, el is tönt így a köztudatból viszonylag. Csodálkozom, hogy senki nem rúgta picsám, de ezek után még annyit tudok a történetről, hogy volt neki valami szenzációs regyzőterme és azt eladta. De ezt nem tudom már, hogy előtte adta el, vagy utána, de eladta, hozzá azt is úgy, hogy állítólag rávetolva ami palimadarat arra, hogy kifütő részt, neki van a nilófét. A similabda egyzőteremért. Aztán véletlenül, mivel ő egy jellemes ember, csöppet se féreg, azért véletlenül a vendégkört elvitte magával, miután eladta a termet. Tehát nagyon jó buli volt megvenni egy halott termet, ami, ami is a személyjegyzésekből működött úgy, hogy de hát ő azt mondta, hogy de hát nem tettek hol, ők eljöttek velem, de mondom, ezek aljas pretykák, én csak azért mondom el ezt, hogy színesen legyen a történet, lehet, hogy totál nem igaz, mert hogy én találtam ki az egészet, de hát azért valószínűleg nem így van, bármint hogy nem úgy van, hogy én találtam ki az egészet. Na ezután azt gondolnátok, hogy ez az ember, itt ebben a simi labda körben, elég elást magát és nagyon mélyen csendben van, és ne higgyétek, mert a mai nap poénja az, ma hallottam először, és ez már megy egy ideje, csak hát én nem figyeltem oda, hogy ez az elég link jellemű ember, ez bizony táplelyettjegészítő céget csinált, és most ő az egyik fő szakember egy táplelyettjegészítő cégben, amit forgalmaznak már Magyarországon is, mert egyébként valami szlovák, vagy valami ilyen gyártmány, Úgyhogy ezért bátran mondom nektek, hogy mindig nagyon nézzétek meg, hogy mit vesztek. Mert egy ilyen ember minden bizonyal el lehet képzelni, hogy milyen minőségű termékhez adja a nevét. És mennyire basszált az embereket, mint hogy állt eddig is mindenkit. És hogy még mondjak a történet végére még poénosabbat. A amerikai super hiper simi importőr azóta olyan kúrva komolyan viszi az üzletet, hogy az összes simi labda bajnoka eltávozott azóta. Nincsen pénz, úgy néz ki. És mostan a simi labda nyúvasztó bajnokok egy román nagyon komoly cégnek a simi labdáit használják azóta. De hát a lényeg gyerekek az, hogy süllyed sárga tenger atjáró. És még mi vagyunk a szarok nyilván. Tanulság talán az, hogy nagy nagyképi embereknek el kéne gondolkozni azon, hogy biztosak-e abban, hogy ennyire verni kéne a gyálokat a semmire. Mert esetleg, amikor kurva nagy beégés lesz, akkor aztán kurvára löög mindenki. Arról nem beszélve, hogy mennyire szar dolog a saját vezetőinket átbaszni, mennyire szar a pofájukba hazudni, mennyire szar férgeskedni ilyen pitián a anyagi És azt kell, hogy mondjam, hogy bár az élet rovattigasságtalan tud lenni, a végén mindenki azt kapja, amit megérdemel. Halkan megsugom még ide a végére, hogyha a táplálékkiegészítőt vásároltok, akkor nézzétek meg alaposan, hogy kitől vásároljátok. Vannak azok a cégek, amivel, amelyekkel például én partnerségben vagyok. Ők azért vannak velem partnerségben, mert nekünk megbízható kapcsolatunk van. Én bízok bennük, ők belefektetnek a sportba, investálnak. Szálljátok nyilván... Tudjátok, ismeritek, szuper az, stb. a többi, is a most nem a reklám helyét, most csak az elvről beszélek, tudjátok, hogy ők mit adnak a sportolóknak. Aztán vannak azok a cégek, akik mások hátán kapaszkodva, mint a takonyevő madár, a rinocéros hátán, idéztem magamat. Más valogából, kieső szart felcsipegetve próbálnak Fejje ütni, és közben ez a szaramítők felcsifegetnek, ezért folyamatosan a szájukban és a szájuk szélén maradva bűzölök kifelé, és ezek a kis cégek nyomják a szarságaikat mindenfelé, miközben tekintésmértékben próbálnak átvaszni titeket őket is, azzal, hogy mind a termékek minőségével, mind a másokat ledegradáló önmagukat feljebb helyező kamuhazugságaikkal előnybe próbálnak kerülni. Nos, gondoljátok meg, hogy melyik cégtől vásároltok mindig. Vásárolnátok-e vajon logikusan attól a cégtől, amelyik a Amerikából importált szuper hiper termékeire verte magát, majd amikor ezzel csődbe ment, de egy nyilvánvalóan magyar trágya minőségű szart gyártani, mert most ezt csinálják. Vásároltok-e attól a cégtől, amelyik Romániába gyárt valami szemetet? Vásároltok-e attól a nagyon megbízható Link jellemi féltelembertől, aki eddig mindenkit átbaszott körülötte, titeket is becsapott nézőket, bemesélte nektek, hogy similabda nyugasztó bajnokot fog Magyarországra hozni, és most sunyiba a tápai céggel próbál nyomulni a piacon. Tehát ezek meggondolandó dolgok. Nagyon sokat elárulnak ezek a viselkedések. Ezek az emberek arról, hogyha ők ilyen megbízhatóak, akkor vajon milyen megbízható lesz a termék, amit gyártanak? Úgyhogy óvatosan vásároljatok. Csak megbízható cégtől tápegkészítőt.